السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهدل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَشَدُّ أَنَّ مُحَمَّدَنَّ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِسْلَامٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ سَجَّلَ بِتِبْغَى اللَّهِ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَعُوَبٌ﴾. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembah yang berdiri sembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada seburuk baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah Allah dan Rasulnya. Salamat dan salam. Semoga senantiasa Allah s.w.t. lipatkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah Umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para muqimin. Semoga Allah s.w.t. menjaga bapak-bapak sekalian, menerima amal ibadah yang dilakukan. Mengampuni dosa-dosanya Dan semoga Allah SWT Memperbaiki keadaan kita Dan juga keadaan kaum muslimin secara umum Ini adalah majelis yang ke-11 Dari pembahasan kita Al-Aqidah Al-Tahawiyah Yang digarang oleh Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawiyah Semoga Allah merahmati beliau Seorang ulama yang meninggal pada tahun 321 Hijriah Seorang ulama Yang meninggal pada tahun 321 Hijriah Itu di awal abad yang keempat Di awal abad yang keempat dan sekarang kita Berada di abad yang ke-15 Hijriah Berada di abad yang ke 15 hijriah, beliau mengatakan di dalam kitabnya melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Beliau mengatakan: "Wurru'iatu hakun li ahlil jannah. Wurru'iatu hakun li ahlil jannah, bi-gair ihaatun, wala kafiyatun." كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلمه الله إلا من سلم الله عز وجل من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وَرَدَّا عِلْمًا مَشْتَبْهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ Boleh mengatakan dalam kitab beliau Al-Aqidah Tachawiyyah yang artinya Dan ru'yan yaitu melihat Allah Azza wa Jal Adalah perkara yang hak Adalah perkara yang benar Li ahli jannah bagi penduduk surga Tanpa meliputi Dan tanpa kefiah Dan seolah akan kita jelaskan maknanya Sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Rob kita Yaitu Al-Quran Yang artinya Wajah-wajah pada hari itu Berseri-seri Mereka melihat kepada Allah Dan tafsirnya Sebagaimana yang Allah inginkan dan Allah ketahui Kemudian boleh mengatakan Dan setiap yang datang Di dalam hadis yang sahih Dari Rasulullah SAW Maka sebagaimana yang beliau SAW katakan Dan maknanya Sebagaimana yang beliau inginkan Kita Tidak masuk di dalamnya Dalam keadaan Mentakwil Dengan pendapat kita dan juga tidak menyangka dengan hawa nafsu kita maka sesungguhnya tidaklah selamat di dalamnya yaitu di dalam agama Islam kecuali orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jall dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan dia menyerahkan ilmu sesuatu yang samar kepada yang alim kepada yang mengetahui belia mengatakan waru'iyah itu hak untuk ahli jannah dan ru'yah yaitu melihat Allah dan ini adalah keyakinan al-sunnah wal-jamaah dan ru'yah yaitu melihat Allah swt di akhirat adalah hak adalah sesuatu yang hak sesuatu yang benar yang harus kita yakini dan harus kita imani Li ahli jannah untuk penduduk jannah Melihat Allah SWT di akhirat Bagi para penduduk jannah, bagi para penduduk surga adalah perkara yang hak Yang harus kita yakini Bahawa orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat Ketika mereka memasuki surganya Allah Azza SWT Maka mereka akan mendapatkan kelimatan yang besar Yaitu melihat Allah SWT melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian, berdasarkan dalil-dalil -dal yang datang di dalam Al-Quran, demikian pula yang datang dari sunnah Rasulullah SAW, dan ini adalah kesepakatan kaum muslimin. Ini adalah kesepakatan kaum muslimin. Dari Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, seperti yang ditukil oleh pengarang di sini yaitu firman Allah wujuhu yawma idhin ila rabbiha naazira dan wajah-wajah wajah-wajah pada hari itu itu wajah-wajah orang yang beriman wajah-wajah pada hari itu itu wajah-wajah orang-orang yang beriman naaziratun dalam keadaan berseri-seri dalam keadaan bergembira. Berbahagia. Dan ini kelihatan pada wajah-wajah mereka. Ila rabbiha nazirah. Ila rabbiha nazirah. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Di dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan dan menerangkan kepada kita. Bahasanya orang-orang beriman saat itu, yaitu ketika mereka masuk ke dalam surga, dalam keadaan mereka sangat berbahagia dan kelihatan kebahagiaan mereka di wajah-wajah mereka dan mereka melihat Allah subhanahu wa taala ila Rabbiha na Mereka dalam keadaan melihat Allah subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan di sini Allah subhanahu wa taala Menyebutkan al-nazar. Menggunakan kalimat al-nazar, Nadiratun dan kalimat nazar di dalam bahasa Arab ini terkadang digunakan maknanya adalah melihat dengan mata kepala atau terkadang maknanya adalah menunggu atau terkadang maknanya adalah memikirkan. Ada tiga makna di sana Kalimat nazor Terkadang maknanya adalah Melihat, yaitu melihat dengan mata Atau yang kedua maknanya adalah Menunggu Atau yang ketiga maknanya adalah Memikirkan Tergantung bagaimana datang Kalimat tersebut di dalam kalimat Di dalam jumlahnya Yang pertama adalah Nazor maknanya Melihat dengan mata kepala Kapan orang Arab menggunakan kalimat nazar dan maknanya adalah melihat dengan mata kepala mereka apabila menginginkan dengan kalimat nazar melihat dengan mata kepala menggunakan tambahan ila menggunakan tambahan ila iaitu nazar ila menggunakan kalimat ila jadi ada kalimat nazar dan di sana ada ila maksudnya adalah melihat dengan kepala sebagaimana firman Allah azza wajalla afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqas afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqas apakah mereka tidak melihat itu orang-orang Arab yang di sekitar mereka banyak ontar apakah mereka tidak melihat ilal ibil kepada onta-onta, hai fafulikat bagaimana mereka diciptakan. An-nazaru maksudnya adalah melihat dengan mata kepalanya. Di sana ada nazar yang maknanya adalah menunggu. Maknanya adalah menunggu. Seperti misalnya seseorang mengatakan nazartuhu, aku sedang aku telah menunggu dia. Atau di dalam Al-Quran, Allah Swt. Maka katakan, halian turuna illa ayatnya dan tidaklah mereka iaitu orang-orang kafir menunggu kecuali kedatangan Allah Azza Wajalla. Halian turuna illa ayatnya tidaklah mereka iaitu orang-orang kafir menunggu kecuali kedatangan Allah. Dan Allah SWT wa taala mengatakan, "Yauma yaqulul munafi wal munafiqat lil ladina amanu undzuruna laqtabis Pada hari ketika orang-orang munafik yang laki-laki maupun -laki, yang wanita mereka berkata kepada orang-orang beriman. Dan ini terjadi sebelum orang-orang beriman melewati jembatan Shirat. Terjadi sebelum orang-orang beriman melewati jembatan Sirat. Jembatan Sirat ini adalah jembatan yang Allah pasangkan di atas neraka Jahannam. Sebelum orang-orang beriman melewati jembatan Sirat dan merekalah yang kelak akan melewati jembatan tersebut, tidak ada yang lain. Maka sebelumnya Allah mengumpulkan mereka bersama orang-orang munafik. Dikumpulkan mereka yaitu orang-orang beriman yang asli. Yang beriman luar dan dalam dikumpulkan bersama orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik adalah orang yang menampakan keislaman dan dia menyembunyikan kekurangan di dalam hatinya. Ketika Allah Swt memadamkan cahaya bagi orang-orang munafik dan Allah memberikan cahaya kepada orang-orang beriman sesuai dengan keimanan mereka maka mereka mengatakan kepada orang-orang beriman undzuruna naqta bismillahi ketika melihat orang-orang beriman mulai berjalan ke depan dengan cahaya masing-masing maka mereka orang-orang munafik yang tidak memiliki cahaya dan sudah dipadamkan oleh Allah Azza wa Jalla maka mereka mengatakan kepada orang-orang beriman undzuruna naqta bismillahi tidaklah kalian tunggu kami Supaya kami mengambil dari cahaya kalian, mengambil faidah dari cahaya kalian. Al-nazar terkadang maknanya adalah menunggu. Di dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah menunggu. Dan terkadang maknanya yang ketiga memikirkan. Maknanya yang ketiga adalah memikirkan. Yaitu apabila al-nazar diiringi dengan huruf fi. Al-nazar fi. Maka maknanya adalah memikirkan, merenungi Sebagai para firman Allah Azza wa Jal <tik> Awalam yang duru fi malaku'tis samawati wal'am <tik> Awalam yang duru fi malaku yang dibumi Dan, Dan maknanya apabila orang Arab mengatakan Al-Nadharu ilah maknanya adalah melihat dengan, dengan wajahnya Melihat dengan mata kepalanya dan itu para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya orang-orang yang beriman kelak di akhirat yaitu di surga, akan melihat Allah swt dengan matanya, akan melihat Allah swt dengan matanya. Di antaranya adalah firman Allah swt: Wujudu yawma idin naldirah ila Rabbihin Dalil yang kedua. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah." Lil ladzina Bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan yaitu di dunia, memperbaiki amalannya, memperbaiki kata dia, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan di dunia, maka dia akan mendapatkan khusnah. Dan dia akan mendapatkan ziyadah. Dia akan mendapatkan khusnah yang pertama. Dan dia akan mendapatkan ziyadah. Ayat ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Telah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Apa makna khusnah? dan apa yang dimaksud dengan aziyadah az Jadi maksud dengan husna sebagaimana dalam hadis yang sahih Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah jannah maknanya adalah jannah yaitu surga orang orang yang ihsan di dunia maka pertama dia mendapatkan husna yaitu mendapatkan surga dan beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kalimat ziyadah yang artinya adalah tambahan beliau tafsirkan yang dimaksud dengan ziyadah adalah melihat Allah azza wajalla. Jadi maksud dengan ziyadah adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan di sini hadisnya dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza udkhila ahlul jannatil jannah, hada muladin ya ahlal jannah, inna lakum mau'idan 'indallahi yuridu Apabila penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga Apabila penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga Semuanya sudah dimasukkan Dan masing-masing sudah merasakan nikmatnya Sesuai dengan amalannya, sesuai dengan imannya di dunia munadin, Maka akan ada yang memanggil mereka Apa isi panggilannya artinya wahai penduduk surga sesungguhnya kalian memiliki perjanjian sesungguhnya kalian memiliki maw'id, memiliki perjanjian dengan Allah Azza Wajalla, dan Allah SWT ingin menunaikan perjanjian tersebut kepada kalian fayaqulun maka mereka mengatakan wa mahuwa mereka mengatakan mahuwa apakah perjanjian tersebut alam yubayyid ujuhana Alam yathbul yuthakil mawazinana Mereka mengatakan Bukankah Allah SWT Sudah memutihkan wajah-wajah kami Bukankah Allah SWT Telah memberatkan Timbangan-timbangan kami Alam yudakhilna al-jannah Wayujirna minal nar Bukankah Allah SWT Sudah memasukkan kami di dalam surga Dan menjauhkan Serta menyelamatkan kami dari neraka ini adalah ucapan Diucapkan oleh penduduk surga Ketika dikabarkan kepada mereka bahwasanya Allah akan Menunikan salah, salah satu janjinya Kepada penduduk surga Maka mereka mengatakan Bukankah Allah sudah memutihkan wajah kami Bukankah Allah telah memberatkan Timbangan kami Bukankah Allah telah memasukkan kami di dalam surga Dan menjauhkan kami dari neraka Apa yang tersisa setelah itu Mereka mengatakan Ola. Maka yang memanggil tersebut mengatakan qala bala dia mengatakan iya fayakshiful hijab fa yanduru ilaihi fa ma aqdu syai'an ahabba ilaihim minan ilaihim wa maka Allah SWT wa hijabnya Allah subhanahu wa hijabnya maka orang-orang yang beriman yang penduduk surga Yan na ilaih melihat Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka tidak diberikan Sesuatu yang lebih dicintai oleh mereka Daripada melihat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka merasakan nikmat yang banyak di dalam surga Merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam surga Tetapi ketika mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Mereka merasa tidak diberikan Sesuatu yang lebih nikmat daripada Melihat wajah Allah swt. Wahyazia dan itulah yang dimaksud dengan azia. Itu di dalam firman Allah: Lilladina ahsanul husna wa zia. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, maka dia mendapatkan husna, yaitu surga, dan dia mendapatkan azia, dan mendapatkan tambahan. Yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah melihatnya mereka kepada wajah Allah swt. Dan di sini Sahih diberitakan oleh lima Muslim. Dari seorang sahabat Suhaib Ar-Rumi, Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahasanya Firman Allah di dalam Al-Asr, Mushna Waziyada, termasuk dalil Ahlu Sunnah Wal Jamaah bahasanya orang-orang beriman akan melihat Allah di surga. Dan di antara dalil mereka adalah Firman Allah swt, Lahum ma yasyauna fiha waladina mazid. Lahum La yasha'una fiha wa mazid Mereka yaitu orang-orang yang beriman akan mendapatkan atau bagi mereka apa yang mereka inginkan bagi mereka apa yang mereka inginkan yaitu di dalam surga wa mazid dan kami memiliki tambahan dan kami memiliki tambahan jadi maksud dengan mazid di sini adalah sebagaimana ayat yang sebelumnya yaitu melihat wajah Allah azza wajalla Dilihat wajah Allah Azza wa Jal. Dan di antara ayat yang menunjukkan tentang kebenaran ru'yatullah, kebenaran bahasanya Allah SWT akan dilihat di dalam surga oleh orang-orang yang beriman adalah firman Allah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Muqafifin. Yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Muqafifin. Kalla innahum al-Rabbihim arrabbihim la mahjubun. Kalau Innam Yaum Aidin Yaum Aidin An Rubhim, la mahjubun. Allah S.W.T. Madzhaban demi Allah. Mata sekali kali tidak. Kalau Innam An Rubhim Yaum Aidin, la Sekali kali tidak. Sesungguhnya mereka iaitu orang-orang yang kafir Yaum Aidin pada hari tersebut An Rubhim mereka akan dihalangi dari melihat Allah S.W.T. Akan dihalangi dari Allah subhanahu wa taala. Mereka akan dihalangi dari Allah subhanahu wa taala. Alimah Mashafi'i, Al rahmatullah. Dan siapa beliau? Beliau adalah Imam ahlu sunnah wal Jamaah yang dikenal sebagai seseorang yang sangat berpegang teguh dengan sunnah Nabi saw. Dikenal dengan ilmu hadisnya, dikenal dengan ilmu fikirnya. Bahkan di sana ada Rasul syafi'i banyak di antara manusia yang mengambil faedah dari keilwan beliau. Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini. Ketika menafsirkan ayat ini kurang lebih maknanya. Lama hujibah haulai al-guffar. An-rabbihim fi halatis sakat. Yadullu ala anna al-muminin. Yarawna rabbam fi halatiridha. Boleh mengatakan yang artinya kurang lebih ketika orang-orang yang kafir digambarkan di dalam ayat ini bahasanya mereka dihalangi dari Allah. Dalam keadaan Allah SWT marah kepada mereka. Ketika diketahui bahasanya orang-orang yang kafir dihalangi dari Allah SWT dalam keadaan mereka dimurkai oleh Allah SWT. Ulima maka diketahui bahasanya. Orang-orang yang beriman mereka melihat Allah SWT dalam keadaan Diridoi oleh Allah azza SWT Ketika Allah SWT mengabarkan Di dalam ayat ini bahawa orang-orang Kafir dihalangi dari melihat Allah Diketahui bahasanya orang-orang Yang beriman sebaliknya mereka Melihat Allah SWT dalam keadaan Ridoi dalam keadaan Diridoi oleh Allah azza SWT Al-Imam As-Syafiq Berdalil dengan Ayat ini bahasanya Allah swt kelak -kelak dilihat oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat. Ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan ucapan Muallif bahwa Rukyatul Hakun liah jannah dan melihat Allah swt dalam perkara yang hak bagi penduduk surga. Ada pun di dalam hadis, maka di sana ada hadis yang banyak yang sampai derajatnya kepada mutawatir. Sampai derajatnya kepada mutawatir diriwayatkan oleh lebih dari 30 sahabat diriwayatkan dari lebih dari 30 sahabat radhiyallahu anhum di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu rasanya beliau mengatakan annan nas qalu ya rasulullah hal nara rabbana yaumil qiyamah Abu Hurairah menceritakan ada sebagian manusia bertanya berkata kepada Nabi saw. Ya Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Apakah kami akan melihat Rabb kami di hari kiamat? Maka alaihi wasallam maka Nabi saw. Maka Nabi eh saw. Maka Nabi saw. Maka Nabi saw. Maka Nabi saw. Maka Nabi saw. Maka Nabi saw. Maka Nabi saw. Berdesak-desakan ketika kalian melihat qamar. Ketika kalian melihat bulan pada malam ha, pada malam bulan purnama. Apakah kalian wahai manusia ketika melihat bulan yaitu di malam bulan purnama apakah kalian saling berdesak-desakan satu dengan yang lain? Itu saling berebut untuk melihat bulan purnama. Qalū lā yā Mereka mengatakan tidak ya Rasulullah kami tidak mendesak-sakan yaitu ketika melihat bulan pada malam Lailat pada malam Lailatul Badar yaitu pada malam bulan purnama masing-masing melihat bulan pada tempatnya dan tidak ada di antara mereka yang saling berebut tempat untuk melihat bulan pada malam pada malam bulan purnama qad maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan han thudamu lafi ru'yati syamsi alaysa dunaha sahabun Apakah kalian berdesak-desakan ketika melihat matahari dan saat itu dalam keadaan cerah? Qalulah ya Rasulullah Mereka mengatakan tidak ya Rasulullah Qala fa'innakum tarawna kathalik Maka beliau Rasulullah SAW mengatakan Maka sungguh kalian akan melihat Allah demikian Maka sungguh kalian akan melihat Allah demikian Yaitu dalam keadaan kita tidak berdesak-desakan Dalam keadaan kita tidak berbesak desakan dan di antara dalilnya adalah dalil yang diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari dan juga Muslim hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari dan juga Muslim dari Jarir ibn Abdullah al Bajali radhiyallahu anhu dari Jarir ibn Abdullah al Bajali radhiyallahu anhu lima kata kuna julusan anda Rasulullah SAW kami duduk bersama Rasulullah SAW. Fana lara ilal Qamar liladl Badri. Makhabliyyah SAW tiba-tiba melihat kepada bulan yang saat itu pada saat malam bulan purnama. Beliau tiba-tiba melihat ke atas, itu melihat bulan dan saat itu dalam keadaan liladl Badri dalam keadaan malam bulan purnama. Fakal Makhabliyyah SAW kata. Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadza la tudhammu fi ru'yatihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat bulan. Sebagaimana kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat bulan. Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadza. Sebenarnya kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Laut kamu ramil yati kalian tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain ketika melihat bulan tersebut. Ini adalah hadis yang sahih yang jelas jelasahnya diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim menunjukkan tentang salah satu akidah al Sunnah wal Jamaah bahawa mereka akan melihat Allah semata-mata di hari kiamat dia ketika mereka masuk ke dalam. Sorganya Allah Azza Wajalla. Dan sudah menjadi kesepakatan kaum Muslimin, Yang dari berbagai madhab, baik Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Imam Ahmad, tentang akidah ini, bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah Azza Wajalla di dalam surga Di sana ada beberapa kelompok yang mereka mengingkari. Ada beberapa kelompok yang mereka meningkari yaitu mengingkari ru'yatullah mengingkari ru'yatullah mengingkari, Ru mengingkari melihat Allah azza wajalla di hari kiamat Di antara kelompok-kelompok tersebut yang pertama adalah orang-orang Jahmiyah Kemudian yang kedua adalah orang-orang Mu'tazilah Yang pertama adalah orang-orang Jahmiyah kemudian yang kedua adalah orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkari ru'yatullah di hari kiamat Kesannya itu di sini, muallim itu mengarah. Kenapa memasukkan masalah rukyah, masalah melihat Allah dimasukkan dalam kitab aqidan? Karena di sana ada aliran, di sana ada kelompok yang mereka menyimpang di dalam permasalahan ini. Mereka mengingkari rukyah di hari kiamat. Jadi antara dalil mereka yang paling utama adalah dalil akal. Dalil utama yang mereka miliki adalah dalil akal. Mereka mengatakan bahasanya apabila Allah dilihat Berarti Allah berada di jihad berada di arah. Padahal Allah Swt tidak demikian sifatnya. Jadi itu mereka mengikari melihat Allah di hari kiamat. Kemudian mereka berusaha untuk mencari dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah dengan tujuan untuk menguatkan, iaitu ya, menguatkan apa yang mereka yakini. Di antara dalil yang mereka gunakan untuk menguatkan apa yang mereka yakini Dan bahwasanya Allah SWT tidak dilihat di hari kiamat Adalah firman Allah SWT La tudirikuhu al-abasar wa huwa yudirikul al-abasar La tudirikuhu al-abasar wa huwa yudirikul al-abasar Yang Allah SWT sebutkan di dalam surat al anam an. Yang artinya La tudirikuhu al Penglihatan-penglihatan tidak bisa meliputi dirinya, tidak bisa meliputi Allah. La tu al-absar. Penglihatan-penglihatan tidak bisa meliputi Allah Azza Wajalla. Wahyu diriku al-absar dan Allah Swt dialah yang meliputi seluruh penglihatan. Penglihatan-penglihatan tidak bisa meliputi Allah Azza Wajalla dan dialah Allah Swt yang meliputi. Seluruh penglihatan-penglihatan Mereka yaitu orang-orang Tazilan Berdahlil dengan ayat ini bahasanya Allah Tidak bisa dilihat Baik di dunia maupun di Akhirat Dan bahasanya orang-orang yang beriman Mereka tidak akan Melihat Allah Azza wajalla Berdasarkan ayat ini Dan ini adalah Istidlal Atau segi pendalilan yang salah dan kalau kita lebih merenungi ayat ini Maka kita akan memahami Makna dari ayat ini Allah mengatakan La Allah SWT Tidak diliputi oleh mata-mata Tidak diliputi oleh penglihatan-penglihatan Maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia Dan juga penglihatan secara umum Mereka adalah memiliki penglihatan yang sangat terbatas Memiliki penglihatan yang sangat Terbatas. Artinya penglihatan mereka tidak bisa meliputi Allah Azza wa Jal Kerana Allah SWT adalah maha tinggi Dan Allah SWT adalah maha besar Bagaimana penglihatan kita Yang sangat lemah ini bisa meliputi Allah Azza wa Jal Jadi dalam ayat ini yang Allah nafikan Yang Allah ingkari adalah idrak Yaitu meliputi Yang Allah ingkari adalah Al-idraq yaitu meliputi Bahasanya penglihatan-penglihatan makhluk Ini tidak bisa meliputi Allah Azza wa Jal Dan Allah tidak menafikan di dalam ayat ini Ad-Nadhar Allah tidak menafikan melihatnya Allah Allah tidak menafikan bahasanya kita akan melihat Allah Tetapi yang Allah nafikan adalah meliputi Artinya penglihatan kita tidak mungkin bisa meliputi Allah Azza wa Jal Dia harus kita binakan antara menafikan ru'yan dengan menafikan al-idrak harus kita bedakan antara menafikan ru'yatullah melihat Allah dengan menafikan meliputi Allah azza wajalla yang Allah nafikan di dalam ayat ini apa meliputi atau melihat yang Allah nafikan adalah meliputi artinya kita tidak mungkin kita e, tidak mungkin kita meliputi Allah azza wajalla Artinya kita melihat Allah, tetapi mata kita tidak bisa meliputi Allah swt. Jadi yang Allah nafikan adalah meliputinya, bukan melihatnya. Kalau melihatnya jelas, ya kita bisa, kita nanti akan melihat Allah azza wajalla di dalam surga. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain disebutkan dan sudah kita sebutkan. Tetapi yang Allah nafikan adalah idraknya yaitu meliputi Allah subhanahu wa taala. Maka itu dalam sebuah ayat Allah swt. Ya ketika menyebutkan kisah uh, Bani Isra'īl yang sedang dikejar dia dan juga Musa dikejar oleh Fir'aun dan juga tentaranya. Allah Swt mengatakan dalam Makārā al Jamā'ani: "Qolā asḥabu Musa inna lamudrakum." Ya, e, maka ketika saling melihat dua kelompok besar tersebut. Ketika saling melihat dua kelompok besar Yaitu Musa dan juga Bani Israel Kemudian yang kedua adalah Firaun dan juga tentaranya Saling melihat satu dengan yang lain Nabi Musa dan juga Bani Israel melihat Firaun dan juga tentaranya sudah mendekat Demikian pula Firaun Dan juga bala tentaranya sudah melihat Di depannya ada Musa dan juga Dan juga Bani Israel Kata Ashabul Musa maka orang-orang bani Israel mereka mengatakan Inna lamudroqun Sesungguhnya kami atau kita akan disusul Sesungguhnya kita akan disusul yaitu kalau sudah melihat berarti sebentar lagi mereka akan bisa menyusul apa? Menyusul Nabi Musa dan juga dan juga bani Israel. Dan di dalam ayat ini Allah swt membedakan antara tara'i yaitu saling melihat dengan dengan idrak yang salim melihat belum tentu belum tentu idrak ya salim melihat belum tentu saling meliputi satu dengan yang lain jadi mereka saling melihat satu dengan yang lain tetapi belum apa belum bertemu satu dengan yang lain belum idrak satu dengan yang lain jadi menunjukkan bahwasanya beda antara arru'yah dengan al idrak yang Allah nafikan di dalam ayat tadi la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar yang Allah nafikan adalah idrak yaitu meliputi kemudian di antara dalil mereka adalah firman Allah azza wajalla ketika Allah SWT memanggil Nabi Musa alaihi dan Nabi Musa alaihi mendatangi perjanjian dia dengan Allah azza wajalla Allah Subhanahu taala mengatakan walamma jaa muza lil miqta wa kallama ruq Qaul Rabbii arini anhu ilai. Qaul alantaraani. Dan ketika Musa mendatangi perjanjian atau waktu dengan Rabbnya, wakillah mahu Rabbu. Ketika Musa datang, kemudian Allah swt berbicara, berkata kepada Nabi Musa alaihissalam dengan kalam, dengan pembicaraan yang sesuai dengan keagungan Allah. Dan sudah kita bahas kemarin tentang keyakinan alusunnah buat jamaah di dalam masalah kalamullah Ketika Musa mendengar firman Allah swt, maka dia berkeinginan untuk melihat Allah azza wajalla. Ketika dia mendengar firman Allah swt, mendengar kalamullah yang sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla, maka dia Musa berkeinginan untuk melihat Allah swt. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْذُرِيَّةَ dia mengatakan, Ya Rob, wahai ya Robku, tunjukkanlah dirimu kepadaku. Andur ilaik maka aku akan melihatnya. Nah, Hanya dia yaitu Musa alaihi salam berkeinginan untuk melihat Allah azza wa jalla, meminta kepada Allah supaya memperlihatkan dirinya sehingga dia yaitu Musa bisa melihat Allah azza wa jalla. Maka Allah mengatakan, "Qala lan Wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan melihatku. Wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan melihatku. Ayat ini Dijadikan dalil oleh orang-orang Mu'tazilah Bahasanya Orang-orang yang beriman Tidak akan melihat Allah di surga Mereka mengatakan Allah SWT berfirman ya, Allah berfirman Engkau hei Musa tidak akan melihatku Menunjukkan kata mereka Yaitu kata orang-orang Mu'tazilah, bahwa Allah SWT tidak Dilihat di dunia maupun di akhirnya Sebagaimana di dunia tidak dilihat, maka di akhirat juga tidak akan dilihat. Ini adalah keyakinan orang-orang Mu'tazilah berdasarkan ayat ini. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang sesat banyak di antara mereka yang berdalil dengan apa? Dengan Al-Qur'an dan juga hadis untuk menguatkan kesesatan yang mereka miliki. Semua alina kalau kita dapatkan, maka kita akan mendengar dari mereka. Mereka berdalil dengan Al-Quran, dengan Hadis Nabi SAW untuk menguatkan bid'ah mereka, menguatkan kesalahan mereka. Apa yang membedakan kita dengan aliran-aliran tersebut? Apa yang membedakan antara ahlu sunnah dengan aliran-aliran tersebut? Yang membedakan adalah masalah pemahaman. Yang membedakan adalah masalah. Pemahaman ahlu sunnah wal jamaah mereka memahami Al Quran dan dunga sunnah dengan pemahaman para sahabat rasulullah. Adapun aliran-aliran yang sesat maka mereka memahami Al Quran dan sunnah bukan dengan pemahaman para sahabat rasulullah. Terkadang dengan pemahaman diri sendiri atau terkadang dengan pemahaman gurunya atau terkadang dengan pemahaman pendirinya. Yang jelas mereka sering berdalil dengan Al-Quran dan Hadis, akan tetapi sayang mereka memahami Al-Quran dan Hadis bukan dengan pemahaman yang benar, bukan dengan pemahaman parasahan pada zaman. Ayat ini sangat jelas, dan ini adalah firman Allah Azza wa Wajalla, tetapi tidak menunjukkan seperti yang mereka sangka. tidak menunjukkan seperti yang mereka sangka dan mereka yang ini bawa Allah Swt. Tidak dilihat di hari kiamat. Di antara alasannya yang pertama, Allah swt mengatakan lantarani. Allah lantarani. Allah mengatakan engkau tidak akan melihat. Dan Allah swt tidak mengatakan laura. Allah tidak mengatakan laura. Dan tidak antara dua kalimat ini. Laura artinya adalah aku tidak bisa dilihat. Aku tidak bisa dilihat. Dan Allah SWT tidak mengatakan Laura akan tetapi mengatakan Lantarani kamu tidak akan melihat Kamu tidak akan melihatku Dan jadi maksud adalah Melihat Allah SWT di dunia engkau tidak akan bisa melihatku di mana? Di dunia Allah SWT menjadikan Kuasanya manusia setingkat apapun tingginya Derajatnya di sisi Allah Maka dia tidak melihat Allah di dunia Baik itu seorang Nabi, apalagi yang bukan Nabi SAW Nabi Musa SAW ingin melihat Allah Dan dia berada di mana? Di dunia Maka Allah mengatakan engkau tidak akan melihatku Maksudnya adalah di dunia karena manusia di dunia dalam keadaan mereka Lemah Penglihatan mereka tidak akan kuat Untuk melihat Allah Azza wajalla. Jal Bagaimana itu setelahnya Allah SWT mengatakan Kau lalantarani Kemudian, undur ilal jabal. Lihatlah kepada gunung tersebut. Apabila dia masih dalam keadaan kokoh di tempatnya, maka Engkau akan melihat diriku. Allah SWT mengatakan kepada Musa, memerintahkan beliau untuk melihat gunung yang ada di dekat beliau. Lihat kepada gunung tersebut, kalau Engkau masih melihat dia kokoh di tempatnya, niscaya Engkau akan melihat diriku. Kalau Maha Tjalla Rabbu Jal Jabal, jadilah jatkan. Maka Allah Swt ketika memperlihatkan dirinya menampakkan dirinya kepada Jabal, yaitu kepada gunung, maka Allah menjadikan gunung tersebut hancur lebur. Menjadikan gunung tersebut hancur lebur. Kemudian nabi Musa Alaihissalam lihat dan ini menunjukkan bagaimana uh, lemahnya manusia. Kalau gunung saja yang demikian kokoh, yang demikian kuat, ketika diperlihatkan oleh Allah SWT, dia langsung hancur lebur, dia langsung menjadi debu yang berterbangan. Lalu bagaimana dengan manusia yang terbuat dari tulang yang terdiri dari darah yang lebih lemah daripada, daripada gunung. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT menafikan ruh yang tersebut, maksudnya adalah di mana? Di dunia artinya Musa alaihissalam tidak akan melihat Allah swt di dunia, tetapi akan melihat Allah di mana di akhir. Kemudian kalimat lan, ya kalimat lan di dalam bahasa Arab ini belum tentu menafikan selama lamanya. Karena orang-orang makazilan mereka mengatakan di sini Allah menggunakan kalimat atau menggunakan huruf lan, dan huruf lan di dalam bahasa Arab berarti menafikan selama lamanya. Kita katakan tidak selama-lamanya demikian. Terkadang Allah SWT menggunakan katalan atau menggunakan huruf lan. Tetapi bukan berarti menafikan selama-lamanya. Di antara contohnya adalah firman Allah SWT. Ketika menafikan keinginan untuk meninggal dari orang-orang Yahudi. Allah SWT mengatakan, وَلَيَّدَ Abadan bima faddamacaydihim Walayyatamanu Abadan bima faddamacaydihim Orang-orang Yahudi Di antara sifat mereka Adalah sangat cinta dengan dunia Sangat cinta dengan dunia Allah mengatakan Dan tidak akan Orang-orang Yahudi mereka berangan-angan Berumunian Untuk meninggal dunia Kenapa? Bima faddamacaydihim Karena dosa-dosa yang mereka lakukan Ya tidak mungkin mereka berkeinginan untuk meninggal dunia kenapa? Karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Kufur kepada Allah, menghina Allah, menghina Rasulnya, berkeinginan untuk menghuno para Nabi dan juga para Rasul, menyakiti mereka. Allah mengatakan sungguh mereka iaitu orang-orang Yahudi tidak akan berkeinginan untuk meninggal dunia dengan sebab apa? Dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Menggunakan kata lan Iaitu tidak akan Tapi dalam ayat yang lain Di dalam ayat yang lain Allah menceritakan bahawa Orang-orang kafir kelak di hari kiamat Akan memiliki keinginan Untuk apa? Untuk ia meninggal dunia Kelak di hari kiamat Mereka akan memiliki keinginan Untuk meninggal dunia Iaitu ketika melihat Adam yang sangat pedih Dalam keadaan La Yahya wa La Yamuhs dalam keadaan mereka tidak hidup dan jika tidak meninggal, Allah swt menceritakan tentang keinginan mereka ini, iaitu di dalam firman Allah: "Wanau ya Malik liqdi'aleyna Robbu, Wanau ya Malik liqdi'aleyna Robbu". Mereka itu orang-orang kafir, termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang miskin. Kelak di hari kiamat mereka akan memanggil, memanggil siapa? Memanggil malaikat. Malik. Dan malaikat Malaikat Malaikat adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga neraka. Mereka berkata kepada Malaikat, Wana ya Malaikat. Mereka memanggil malaikat Malaikat dan mengatakan, Lihatni alaihina Robbu. Dalam Robbu kami. Mintalah kepada Allah, mintalah kepada Robbu supaya Allah swt mematikan kami. Yaitu daripada kami dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan diazab, dalam keadaan hidup yang... yang Dalam keadaan sengsara, hidup yang sengsara. Maka liyakudi alayna rabbu. Naklah rabbu, itu Allah Azza wajalla Jal, mematikan, mematikan kami saja. Berarti di sini mereka berangan-angan untuk apa? Berangan-angan untuk meninggal dunia. Padahal di dalam ayat yang lain tadi disebutkan, Mereka tidak akan berangan-angan meninggal. Tapi Allah menciptakan dalam ayat yang lain, dalam ayat tadi Ternyata mereka di hari kiamat akan memiliki keinginan Akan memiliki umniah berangan-angan untuk meninggal dunia Menunjukkan bahasanya kalimat lan atau huruf lan Bukan atau tidak semuanya menafikan apa yang akan terjadi di masa yang akan Di masa yang akan terjadi Jadi ketika Allah mengatakan lan tarani Engkau tidak akan melihat itu, maksudnya tidak melihat Allah di mana? Di dunia, adapun di akhiran maka berdasarkan ayat yang lain, berdasarkan hadis yang mutawatir, menunjukkan bahasanya Allah swt telah akan dilihat oleh ahli jannah, ya di dalam jannah. Nah yatu hakun li ahli jannah, biqayri ihaatat walakifiyah dan melihat Allah swt adalah perkara yang hak bagi penduduk surga, tetapi yang pertama Bi ghairi ihaatat Tanpa bisa diliputi. Itu kita melihat Allah swt, tetapi kita tidak bisa meliputi Allah azza wajalla. Sebagaimana dalam firman Allah tadi, la tu al amma penglihatan pelihatan tidak tidak bisa meliputi Allah azza wajalla. Kemudian walau kefia, demikian pula kita tidak mengetahui kefianya. Itu sekarang kita tidak mengetahui bagaimananya, bagaimana Allah swt ada dilihat. Allah hanya mengabarkan bahawasanya kita akan melihat Allah dan Nabi SAW juga mengabarkan bahawasanya kita akan melihat Allah SWT tetapi Allah dan Rasulnya tidak mengabarkan bagaimana dan seorang Muslim berhenti sebagaimana Allah dan Rasulnya memberhentikan kalau Allah SWT hanya mengabarkan bahawasanya Allah akan dilihat di hari kiamat dan Nabi SAW juga mengabarkan Bahasanya Allah akan dilihat oleh orang-orang beriman Di hari kiamat Maka cukup kita dengan Apa yang sudah digambarkan oleh Allah dan juga Rasulnya Tanpa kita menanyakan keibiyahnya Tanpa kita menanyakan bagaimananya Karena Allah tidak mengabarkan yang demikian Dan kewajiban kita adalah beriman Sebagaimana datangnya ayat dan juga hadis. hadith Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran Yaitu Firman Allah Bujurhi Yawm Adilnaadirah Ila Robnya Nadira Hari-hari manusia atau wajah-wajah pada hari tersebut dalam keadaan berseri-seri kepada Robnya mereka melihat kepada Robnya mereka melihat dan sudah kita sebutkan penjelasan tentang ayat ini Wa Tafsiru Alaa Aroodahullohu Taala Wa Alimahu dan tafsir tentang ayat ini harus disesuaikan dengan apa yang Allah inginkan Dan juga apa yang Allah tahu ya, Tidak boleh menafsirkan Sebuah ayat Atau menerangkan sebuah hadis Kecuali dengan apa yang sudah ya, itu yang, yang diinginkan oleh Allah SWT dan juga Rasulnya Tidak boleh dengan hawa nafsu kita Tidak boleh dengan pemikiran-pemikiran kita Tetapi sesuai dengan yang Allah SWT inginkan Dan diinginkan oleh Rasulullah SAW kemudian boleh mengatakan wa ma jaa'a fi zalika min al hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagaimana qaul dan setiap apa yang datang di dalam hadis yang sahih di dalam masalah ini yaitu masalah orang-orang beriman akan melihat Allah azza wajalla di surga fa kama qaul maka itu seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu wasallam dan maknanya seperti yang beliau inginkan kami, yaitu kita Ahlusul wal jamaah tidak mentakwil dengan pemikiran kita Dan juga tidak mengikuti hawa nafsu kita Maka sesungguhnya, tidak selamat di dalam agamanya Kecuali orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan juga Rasulnya Beli ingin menjelaskan kepada kita Bahasanya orang-orang yang salim, yaitu orang yang selamat di dalam beragama adalah orang-orang yang benar-benar menyerangkan dirinya kepada Allah dan juga Rasul. Ketika Allah swt mengabarkan dengan sebuah khabar di dalam Al-Quran maka dia: wa wa Kami mendengar, kami taat dan kami benarkan dan kami beriman dengan apa yang datang di dalam Al-Quran. Demikian pula ketika Nabi saw mengabarkan dengan sebuah khabar. Maka dia mengatakan, Amanna wa sabdaqna. Kami beriman dan kami membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Amanan Rasuluh bima unzila ilaihi wal walmu'minuh. Orang-orang yang beriman, Nabi SAW beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau. Demikian pula orang-orang yang beriman, beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau. Apa yang diturunkan kepada Nabi? Yang pertama adalah Quran. Kemudian yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Ini yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Maka kita sebagai seorang beriman tidak akan selamat agama kita kecuali apabila kita serahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah ajaib-ajaib. Dan dengan hukum Rasulullah SAW. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Fala warabik, la yubinun hatta yuhakimuka fi ma shadr bilahum." Maka demi Rabbuh, demi Allah Mereka tidak akan beriman Hak Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim Sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim Sebagai pemberi keputusan di antara mereka Terkadang kita berselisih dengan saudara kita kita mengatakan demikian Saudara kita mengatakan demikian Kita mengatakan, meyakini bahasanya Allah akan Dilihat oleh orang orang beriman di hari kiamat Ketika mereka masuk surga Ada sebagian saudara kita mengatakan Tidak, Allah tidak akan Dilihat di hari kiamat Allah mengatakan, demi Allah Mereka tidak akan beriman Sampai menjadikan Rasulullah SAW Sebagai apa? Sebagai hakim Di antara mereka Di dalam perselisihan mereka ثُمَّ Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka harajan, Rasa berat hati وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا Dan mereka benar-benar menyerahkan diri mereka Allah menafikan iman Dari seseorang sampai mereka Menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemberi keputusan di antara kita Dan sudah kita bacakan hadis Nabi SAW Yang isinya bahasanya Allah SWT akan dilihat di hari kiamat yaitu ketika manusia masuk ke dalam surga Allah azza wajalla. Baik. Kemudian setelah itu, beliau mengatakan nuwadda ilma ma ishtabaha 'alaihi la 'alimi. Dan dia tidak akan selamat agamanya sampai dia mengembalikan ilmu atau mengembalikan ilmu tentang perkara yang rancu bagi dirinya kepada 'alimnya kepada zat yang mengetahui yaitu kepada Allah azza wajalla. Jadi kalau ada perkara yang tidak jelas maka kita kembalikan kepada yang mengetahui yaitu Allah Swt. Dan Allah Swt. telah mengabarkan di dalam al-Quran dan Rasulullah SAW. telah mengabarkan di dalam hadis bahasanya Allah Swt. telah akan dilihat oleh terusurkan di dalam di dalam sorga. Nah. Kemudian beliau mengatakan: "Wala tathbuq qadamul Islami illa ala zohri taslimi wal Islam. Faman raba." علم ما خذرا عنه علمه ولم يقنع بتسليم فهمه I Akan rahmat Allah, ولا تخبو قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. Dan tidak akan tegak kaki di atas keislaman kecuali apabila seseorang berdiri di atas penyerahan diri, yaitu penyerahan diri kepada Allah Azza Wajalla. Menunjukkan kepada kita bahasanya keislaman kita tidak akan kuat kecuali apabila didasarkan. Istislam itu penyerahan diri secara total kepada Allah Swt. Dan kita dinamakan sebagai seorang Muslim, dinamakan seorang Muslim, karena kita menyerahkan diri kita kepada Allah Swt. Dinamakan seorang Muslim, karena menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Swt. Menyerahkan diri di dalam ibadahnya. Demikian pula apabila Allah Swt. Mengabarkan sesuatu maka kita menyerahkan diri kita dan diharuskan kita untuk Membenarkan dan mengimani apa yang datang dari Allah Azza wa Jal Faman rama ilma ma kutira'anhu ilmu Maka barang siapa yang berusaha untuk mengetahui ilmu yang tidak boleh atau tidak mungkin diketahui Seperti misalnya seseorang yang ingin mengetahui tentang bagaimana sifat Allah atau ingin mengetahui bagaimana wujud Allah Azza Wajalla, maka dia masuk di dalam kalimat ini Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu yang dia dilarang atau dia dicegah atau dia tidak mungkin untuk mengilmuinya. Wellam yang senak bintaslimi bahu dan dia tidak merasa cukup untuk menyerahkan dirinya kepada Allah. Haja bahu maramu tauhid maka yang demikian akan menghalangi dia dari keikhlasan di dalam tauhid. Yang demikian akan mengurangi keikhlasan tauhid dia ma'rifah dan juga akan mengurangi ke, ke, keikhlasan dan juga kebersihan ma'rifah dia wa iman dan akan mengurangi keimanan dia fa yatadabduu bainal kufri wal iman maka dia akan menjadi orang yang bingung Antara tukufuran dan juga keimanan. Wat tasdiki wat takdif. Menjadi orang yang bingung antara membenarkan dan juga mendustakan. Wal ikrari wal inkar. Dan menjadi orang yang bingung antara orang yang mengikrarkan dan orang yang mengingkari. Muwasbisan ta'ihan. Menjadi orang yang terbisiki. Menjadi orang yang ta'ihan. Menjadi orang yang sesat. Syakan zaidan Menjadi orang yang ragu-ragu. Menjadi orang yang tergelincir, menyimpang La mu'minan musantikan Bukan menjadi orang yang mu'min Yang membenarkan Wala jahidan mukadiban Dan bukan pula orang yang mendustakan. Ini adalah keadaan orang yang Tidak sempurna di dalam Istislamnya Di dalam penyerahan dirinya kepada Allah Azza wa jah Jadi kita sebagai seorang yang beriman Dan sudah mengakui Ya Allah sebagai Rabbnya Mengakui Nabi sebagai Nabinya mengakui Islam sebagai agamanya maka kita harus menyempurnakan Islam dan penyerahan diri kita kepada Allah Azza Wajalla termasuk di antaranya adalah ketika kita melihat atau melihat atau mendengar ayat-ayat berkaitan dengan sifat Allah seperti misalnya Rukyah Allah Swt akan dilihat di hari kiamat maka kita atau sikap kita sebagai seorang yang beriman adalah mendengar dan juga mentaati apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga sunah Nabi SAW alaihi wasallam sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan sankelka di sini ucapan dari eh Az-Zuhri, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Dia boleh mengatakan di dalam sebuah kalimat dan ini sering diucapkan, dikutip oleh sebagian guru kita di sini yaitu ucapan beliau minallahi ar-risalah wa 'alal rasuli al-balagh wa 'alaina taslim minallahi ar-risalah wa 'alar rasulil al balagh wa alayna at-taslim. Yang artinya apa? Dari Allah ar-risalah. Dari Allah ar-risalah itu risalah itu wahyu Ini adalah dari mana? Dari Allah. Wa 'alar rasulil al balagh dan kewajiban seorang rasul menyampaikan. Risalah adalah dari Allah dan kewajiban rasul adalah menyampaikan. Wa alayna at-taslim. Dan kewajiban kita sebagai umat adalah menyerahkan diri kita Jadi Allah mengirimkan risalam Dan Nabi Muhammad SAW melakukan kewajibannya Yaitu menyampaikan kepada kita dengan sebaik-baiknya Dan kewajiban kita sebagai umat, sebagai hamba adalah apa? at yaitu menyerahkan diri kita hanya kepada Allah SWT Ini adalah penjelasan dari Sebagian ucapan beliau di dalam kitab Al-Aqidah Tahawiah ini dan semoga Apa yang kita sampaikan bermanfaat Seolah akan kita lanjutkan Besok di waktu yang sama Di tempat yang sama Wabillahi taufiq wa jidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh